Birinci sual, e, yeni il bayramın haqqındadır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vəxd və və salatu və salamu alə mənlən nəbiyyə vədə məbəl. Bizim yeni ilə altı oldu, məhəram həndi dəyişdi. Dəyirəm, biz, biz yeni ili e, qeyd eləmək və s. belə bir şey yoxdur. Sadəcə, ay dəyişəndə, gün dəyişəndə, həftə dəyişəndə, il dəyişəndə sadəcə biz oturub fikirləşirik ki, keçmişdə neynədir, yansıq səhvləyədir, bir də el Yeni e, bu ilə e, təmiz çıxaq, islah eləyək nəfsimizi, bu cür, ibadətlə və s. Amma başqa yeni ilə belə şey yoxdur. Sadəcə, indi kimsə, hər ölkəmiz yeni ili var, ixtiralib. Sadəcə, düzdür, biz bu yeni ili var ki, hansı ki, e, bizə isteymanın nəticəsində, 70 illik isteymanın nəticəsində bizi yer ediblər. Nə dərəm, onun təhsilindən çıxa bilməmiş gələm. Onun təhsilin altında qalan yeni ildir. Əslində, bu, bir dədi olmaz. olmaz Və çəkinmək lazımdır, müsəlman geri çəkinsin mələ məhəllərdən. Hə. Əgər çağırsalar, hər hansı bir qardaşı elə məclislə gedmək olar? İçtirak eləmək düzgün deyil.